Errespetu hitza, beste asko bezala, latineti dator. Esan nahi du etimologikoki atzera begirazea. Gure izkun zara ekarriz, esan nahi du berriro begiratu behar dela. Errespetua distanzia jarzen baitu beti. Elkar errespetazen duten gizon emakumeak ez daude urruti, baina distanzia gordetzen dute unerik intimoenetan ere. Norberak, bestaren ganitxuraz badena baino gehiago ikusten baitu, izan den ere bai. Errespeturik ez dagoenean, edo berat desagertu denean, gizartean ematen diren harremanak espektakulu bihurtzen dira. Ikuskizun nutz. Harreman sare bat ere ikidugu gizakiok. Ez nazen garen eta garen arte, beste jendeekin jartzen gara komunikazio komunikazioetarremanetan. Harremanak izan daitezke, politikoak, laboralak edo sozialak. Eta harreman horien oinarria normalean, elkarren errespetua dago, bestea begirunez hartzea, Bestearen gizatasun minimoa onartzea. Baina, respetua galtzen denean, harremanetarako gaitasuna galtzen da. Harreman publikoen gainbeera eta respetu galera bila batera etorri dira. Distanziaren galera baitak albaibatak zein besteak. Gaur egun distanziarik ez da gordezen harremanetan. Bazuk horrenaldekoa dira, ustezko demokrazaren izenean. Baina, distanziarik ez ez da berdintzeko modua. Ez berdintzeko baizik. Elkarren ganako arraspetua berdintzen gaitu, ez fizikoa zuileik mentala bai. Errespeturik ez dagoenean, dena bihurtzen da pribatu, alegia biziza pribatua publiko egiten da eta biziza publikoa pribatu. Biek bat eta berdine izaten hama izendute. Komunikazio digitalak errazten duari, sare sozialetan ez dira gehienetan zain zen privatu legeak. Berez ez gara irudi utxedo otxetu utx, baina askotan hori garela dirudi. Errespetua gainera izenari lotuta dago eta izena euskaldun baten zat izanari. Izenarekin batera errekonozimendua baitator. Besten gandugun eta bestegu ganduten konfianzera izenari lotuta dago. Ez gara izakian anonimoak. Gure eginkizunen erantzule gara. Gure izenean egiten baitugu, egiten duguna.